а зараз купатися. Ось і Тетерів, найбільш мальовнича його частина, де височать по берегах легендарні скелі, голова Чацького, три брати. Євген стрибає зі скелі, пірнає в глибину річки. Це останній самостійний рух у його житті. Його непритомним витягають із води з пошкодженим хребтом. Опритомнівши вже в лікарні, він найперше спитав у лікаря, «Завтра Спартакіада, я зможу бігти?» «Бігатимеш», – відповів лікар. Але 17-річний Красень на все життя залишився нерухомим. Точніше, неходячим. І численні нестерпні операції тут уже не могли зарадити. Усе було після цього. І відчай з відчуттям виходу і пекельні фізичні муки допомогли вижити, знайти гідне місце в житті, безмежна відданість батьків, чуйність найкращих друзів, старання лікарів. І перш за все мужність, сила духу Життєлюбність самого Євгена. Він спромігся і заочно середню школу закінчити, і навчатися на відділенні україністики Житомирського пединституту. Особливу ж роль установленні Єгена Концевича відіграло те, що батьком Василька Хомичевського був Микола Васильович Хомичевський, славетний Борис Тен, український гомер який своїм блискучим мистецтвом перекладу зробив Іліаду, Одіссею та ще чимало шедеврів античної літератури надбанням української культури. Саме Борис Тен, запримітивши творчий хист і тонке відчуття української мови у Євгена ще до трагедії на Тетереві, переконав юнака, що був віднині прикутий до ліжка і до візка, Взятися за перо. Поет-перекладач подарував Україні нового прозаїка. Приклали до цього руку і брати Шевчуки, Валерій та Анатолій, які теж у цей час торували дорогу до красного письменства. Перші прозаїчні проби виявилися вдалими. Ось стан Євгена – на початку 60-х років зафіксований Іриною Жиленко, Зі здоров'ям у нього кепсько, страшні головні болі, досліпоти, іноді навіть нервові напади. І ці місцеві смердючі керівнички не можуть його покласти в пристойну лікарню. Вже було вирішили взяти його в Ліксанупр, але вчасно згадали, що він іще не член спілки письменників України. І все ж, попри нездоров'я, жінько повен життя, задумів, енергії, яких мало. Йогена запримітили. І не лише в літературних колах. Компартійна верхівка Житомирщини – оті самі місцеві смердючі керівнички. Не бажаючи відставати від сусідніх областей у прагненні мати свою футбольну команду, Свої організації творчих спілок для оспівування соціалістичних успіхів збагнула, що може й переплюнути сусідів, якщо заведе в себе письменника Корчагінця, який вірно служитиме партії, а його оселя стане осередком ідеологічного гартування підростаючого покоління, де прийматимуть у піонери, клястимуться у вірності і тому подібне. А позаяк Євген виявив, Неабиякий талант гумориста, то саме в цьому напрямку його й підштовхували розум, честь і совість нашої епохи. Ще впак, Корчагінець – гуморист. Це було б так оригінально? Його й до вступу в партію намовляли. А яким був чи міг бути Євген Концевич гумористом, можна судити тепер з його тутешньої кави. А колись, бо він спалив увесь свій гумористичний доробок, хоча б з листа, що йому надіслав 21 березня 1958 року відомий перчанин Микола Білкун. Редколегії колектив відділу фейлетонів ознайомилися з вашими творами. Мені доручено викласти нашу спільну думку про них. Ви, безперечно, талановитий гуморист, який недаремно взяв перо в руки. Хороше знання мови, перчинки народного гумору, удало розміщені приказки і жарти – все це справляє приємне враження. Вмієте ви також знаходити смішні ситуації, знаходити дотепний заворот, будувати стрункий сюжет. Проте мають ваші твори одне «але». Все добре, але – Тематика ваших творів явно не влаштовує журнал. Вам потрібно спрямувати вістря своєї сатири проти бюрократів, п'яниць, хапуг, хуліганів, чинуши взагалі проти всіх явищ, які заважають нам рухатися вперед.